Поруч по коридору. Дякую. Побачивши несподівану, чи сподівану гостю, Влад судомно посміхнувся. Невже ви справді подумали, що це через вас? Всі ходячі сусіди по палаті щезли за дверима. Залишився тільки напівпритомний бородань з ампутованою ногою. І все одно я радий, що ви прийшли, прошепотів Влад. Заради цього варто було пустити трохи крові. А взагалі я телепені не вдаха. Навіть умерти по-справжньому не зміг. Ви дурень? «І зрадник!» – заскриготіла зубами Мар'яна. «Той, хто любить, не мстить!» «Угу, зараз мені заспівають про батьків, які б не пережили моєї смерті. Придумайте щось цікавіше!» Влад демонстративно відвернувся до стіни. «Ви не любите батьків? Я тепер нікого не люблю!» Напівпритомний бородань стиха застогнав. Напевно, його мучив фантомний біль. Мар'яна нечутно вийшла з палати. До університету другокурсник Влад Сікора не повернувся. Батьки, напевно, мали неабиякі зв'язки, перевели його до інституту лінгвістики і права. Професор Мар'яна Проценко вдавала, що це її нітрохи не обходить, хоч її гра нікого й не цікавила. Про невдаху самогубця швидко забули. Та й що тут особливо прикольного? Кожен має право на суїцид, коли заклинює мізки. А безвусий пророк таке накаркав. Невідомо, чому, а Мар'яні тепер не хотілося повертатися додому. Якби не толик, днювала б і ночувала б на роботі. Але син, її восьмирічний вундеркінд, якого не просто любила, обожнювала, чекав на маму з такою недитячою впертістю і відданістю, що Мар'яна не могла його зрадити. Олег теж додому не поспішав. У модного адвоката завжди багато справ. Знала заспокійлива самобрехня. Але чи варто скидати рожеві окуляри, коли від того нікому не легше? У благопристойної фальші свої переваги. Не треба нічого пояснювати. Лекції, семінари, син, кухня, магазини. Бо дому, як такого, давно не було. Олегове ліжко дедалі частіше залишалося порожнім. Якщо й повертався вночі, то спав на тахті у вітальні. Словом, весь джентльменський набір ознак того, що мильна бульбашка з наличкою сім'я ось-ось лусне. Подумки називала благовірного не інакше, як джигіт із жаб'ячими очима. А що не поспішала ставити крапки на ді, так вона теж не свята. В пам'яті до нудоти яскраво засвітилося вже майже забуте ім'я – Софія. Знала ж добре, що Олег одружений, та ще й з неабиякою птахою. Хто така Софія Кмеч, не треба було довго пояснювати, навіть у Києві, який не вельми пам'ятливий на імена. Бо їх багато і всі перші – але Софія Кметь – то явище особливе. Вона не знала її особисто. Спільні знайомі казали, наче змовившись, дуже вродлива, розумна і прагматична. Чоловіки її бояться, жінки заздрять, а їй на всіх начхати. На всіх, крім благовірного. Ах так, ну тоді побачимо, хто кого. І вона, Мар'яна Проценко, перемогла. Через півроку, відколи почався їхній божевільно розкішний, аж страшно перелюб, Олег заявив, «Танцюй, перед тобою щасливий чоловік, тобто розлучений, абсолютно вільний. Софія подалася кудись на провінцію, а квартиру залишила мені. Що не кажи, феноменальна жінка». Десять років тому Мар'яна Проценко щиро вірила, що перемогло кохання. Але квартиру таки поміняли, вона не могла там жити. Тепер вона не може жити тут. Історія повторюється. Мар'яну чомусь не цікавило, хто її суперниця. Може, вона й не одна. Здається, з руками Олег позбувся останніх комплексів, але швидше то заховала і прекрасна двадцятирічна дурепа вирішила ах, так. Коли вирішила, то обов'язково переможе. В тридцятирічної інтелектуалки на те немає ради. Вчора о шостій ранку Мар'яна прокинулася від чийогось нестерпно болісного погляду. У дверях спальні стояв толик, напівсонний. Чим, здається, наляканий і дуже ображений. «Синочко, що таке? «Де татко? Спить у вітальні. Хіба ти не бачив?» «Бачив. Ви що, посварилися?» «А чого обов'язково посварилися? Хіба ти чув, що ми сварилися? Просто вчора татко пізно повернувся з роботи. Він, напевно, дуже стомився і вирішив, що йому у вітальні буде спокійніше. Він тепер весь час стомлюється весь час спить на тахті. «Ти стежиш? Я не стежу, а ти брешеш. Ви всі брешете!» І захлипав, полопотів босими ногами до своєї кімнати. Розбуджений Олег зачумлено сидів на тахті, що здалося. Нічого. Треба щось вирішувати, коли не хочемо втратити сина.